Yuk, dukung UFIT TV Dengan belanja di UFIT Star www.uvistar.com Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdalillahi na'hmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayi'ati a'malina Man yahdihillahu falamudillalah Wa mayudlil falahadiyalah Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayuhal ladzina amanut takullaha haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhal nasut taku rabbakumul khalaqakum min nafsi wahidah. Wa khalaqa minha zawjahah.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 wa akhir al hadith hadith Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syara al umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar ikhwan filah rahimani wa rahmakumullah kita teruskan kembali kajian kitab i'tiqad a'immat al hadith akidah imam al hadith oleh al imam abu bakra al ismaili rahimallahu taala kita masih dalam pembahasan tentang afal ibad khalqullah atau makhlukatun bahwasanya perbuatan hamba adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Kita baca sekali lagi ucapan al-Imam Abu Bakar As-Smaili rahimallahu. Beliau mengatakan wa yaqulun inna al-khaliqa alal haqiqa illallahu azza wa jalla. Ahlul hadis, ahlus wal jamaah mengatakan Sesungguhnya tidak ada pencipta secara hakiki. Kecuali Allah Azza wa Jalla. Wa inna aksahab ibad kullaha makhlukatun lillah. Dan sesungguhnya. Perbuatan hamba semuanya adalah ciptaan Allah. Wa inna Allah yahdi man yasha' wa yudhillu man yasha' Sesungguhnya Allah memberikan hidayah kepada siapa yang dia kehendaki. Dan menyesatkan siapa yang dia kehendaki. La hujjata liman adallahullah Azza wa Jalla. Tidak ada hujjah bagi orang-orang yang Allah sesatkan. Allah berfirman, "Qul falillahi al-hujjatul balighah." Katakanlah, Allah memiliki hujjah yang kokoh yang kuat. "Falausya'ala hadakum ajma'in." Seandainya Allah berkehendak, Allah memberikan hidayah kepada kalian semuanya. Kemudian Allah mengatakan lagi, "Kama bada'akum ta'udun, fariqan hada wa fariqan haqqo alayhimud dhalalah." Sebagaimana awal penciptaan kalian. Maka demikianlah kalian kembali kepada Allah Swt. Sekelompok dari manusia ada yang Allah berikan hidayah, sekelompok manusia yang lain Allah tetapkan kesesatan atas mereka. Allah juga berfirman: Wa laqad daratna lijahannama kasiran mina jinni wal insi. Sungguh kami akan memenuhi kebanyakan, ya, dari manusia dan jin di dalam api neraka jahannam Allah juga mengatakan. Ma'asaba musibatin fil ardhi walafi anfusikum illa fi min qabli an nabra'aha di dalam musibah itu menimpa di seluruh ka bumi dan di dalam diri kalian kecuali telah dicatat sebelum Allah menciptakan musibah tersebut wa mana anna nabra'aha makna nabra'aha ain akhluquha ya seperti yang sudah kita sampaikan pada akhir pertemuan kemarin ini akhir daripada pembahasan kita Bahawasannya musibah Itu telah Allah eh, catat Sebelum Allah ciptakan Allah turunkan ke atas muka bumi ini Wa Wabila khilafin wa Waqala mukhbiran al jannah Sekarang kita masuk kepada pembahasan Ucapan beliau dan Allah berfirman Menceritakan tentang Penghuni surga yang mana mereka berkata Alhamdulillah Alladhi hadana lihada Wa ma kunna linahtadia Lawla an hadanallah Segala puji bagi Allah Yang telah memberikan hidayah kepada kami ya, ya, Sampai kami bisa masuk dalam surga Seandainya kami tidak diberikan hidayah oleh Allah Eh tidak akan mungkin kami bisa mendapatkan hidayah tersebut ya. Inilah yang wajib untuk kita yakini Seperti yang sudah kita sampaikan kemarin Kalau kita mendapatkan nikmat Itu sebetulnya murni adalah taufik hidayah Nikmat karunia dari Allah سبحانه و تعالى. Adapun kalau kita ditimpa musibah maka itu adalah karena eh, sebab dosa-dosa dan perbuatan maksiat kita. Makanya Allah mengatakan ma'asobakamin hasratin fa'minallah Apapun yang, eh, yang diberikan kepada kalian daripada nikmat itu minallah. Jadi Allah سبحانه و تعالى. Wa, wa ma'asobakamin sayyatin fa nafsik. Adapun musibah, kejelekan ketika menimpa kalian itu karena sebab dosa-dosa kalian. Imam Tuhawi rahimallahu mengatakan, "Wa qulū ya taqallabūna fī ma syi'atihi wa 'adlihi." Manusia hidup itu dengan kehendak dari Allah di antara karunia dari Allah dan di antara keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mendapatkan nikmat, hidayah, ya eh, kita bisa beribadah kita bisa talabul ilmi belajar ilmu agama yang sahih maka itu adalah taufik dan hidayah dari Allah karena dari Allah Subhanahu wa taala maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ini diantara dampak positif kalau kita memiliki keyakinan kebaikan itu dari Allah semua dari Allah Subhanahu wa taala maka ini akan mengantarkan kita kepada asyukrulillah azza wajalla bersyukur kepada Allah kemudian kita tidak menyombongkan diri kita Eh, harta kita, ilmu kita, hidayah ini Semuanya dari Allah Subhanahu SWT Sebagaimana pengundi surga mengatakan Alhamdulillahilladihadana lihada Segala puji bagi Allah Yang telah memberikan hidayah kepada kami Sehingga kami bisa masuk ke dalam surganya Ada pun kalau ditimpa musibah Maka kita beristighfar kepada Allah Subhanahu SWT Eh, makanya Kalau kita renungkan Eh, sekali lagi Khutbatul hajah Yang sering kita sampaikan pada Awal khutbah, mukaddimah khutbah kita ceramah kita, pengajian kita Al-Innalhamdalillah Nahmaduhu wa nasa'inuhu Wa nasa'afiruh Eh wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wa misayi'ati amalina Ini khutbah yang sangat luar biasa Sampai ada seorang sahabat masuk Islam Dikarenakan apa? Takjub dengan eh khutbah ini Karena memang maknanya Itu sangat amat melekat dengan kehidupan kita Sehari-hari, tidak terlepas dari Kehidupan kita sehari-hari nahmadu. segala puja bagi Allah yang kami memujinya kenapa? setiap hari kita banyak mendapatkan nikmat, meskipun ada musibah itu sedikit jika dibandingkan dengan eh, ni'mat yang Allah berikan kepada kita kita diberikan sakit gigi, namun anggota tubuh kita yang ratusan ini sehat walafiat maka apa? bersyukur kepada Allah SWT apalagi kalau kita lihat masih banyak yang lain yang lebih ditimpa musibah dibandingkan kita segala puji bagi Allah. Nahmadhuu kita muzi kepada Allah سبحانه و تعالى. Kemudian ayat Wa nas kita mohon pertolongan kepada Allah. Karena dalam kehidupan kita tidak mungkin kita terlepas dari pertolongan Allah سبحانه و تعالى. Tanpa pertolongan Allah tidak mungkin kita bisa hidup. Tanpa pertolongan Allah tidak akan mungkin kita bisa datang ke masjid ini. La haula wa la illa billah itu yang kita ikrarkan ketika kita mendengar <coughs> muadzin mengatakan Hayalas Salla. Itu sekali lagi adalah bentuk kefakiran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inalhamdulillah Nahmadhu Huwa Nas Ta'inu dalam hal yang baik atau yang mubah, kita minta tolong kepada Allah. Namun manusia tidak terlepas daripada kejelekan. Maka apa yang dia perbuat? Wanastagfiruhu minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wanaudu billai minshuro dianfusina wa min syiati amarina. Setelah berisfar dia tahu. Suatu saat dia akan jatuh lagi ke dalam ya, jurang, dosa dan maksiat tersebut. Dia mohon pelindungan kepada Allah. Jangan sampai ikut ya, kemaksiatan tersebut. Dan mohon pelindungan dari Allah. Jangan sampai terkena musibah. Ini adalah ya, khutbah yang luar biasa. Kalau kita renungkan, ya, kita camkan betul-betul, kita ingat terus maknanya. Maka insyaAllah berhubung. Kita akan menjadi hamba-hamba Allah yang selalu bersyukur, yang selalu beristighfar kepada Allah, bertawakal kepada Allah Subhanahu SWT, dan juga kita basal minta perlindungan kepada Allah Subhanahu SWT. Intinya, semuanya kita gandungkan kepada Allah. Fisarra'i wa dharra, dikala susah maupun senang, kita selalu apa ingat kepada Allah, kita gandungkan hidup kita kepada Allah Subhanahu SWT. Kemudian waqala allau yasha Allah la hadana sa seandainya Allah berkehendak Allah sanggup memberikan hidayah kepada semua manusia eh, di atas muka bumi ini namun sekali lagi Allah memiliki hikmah yang dia ketahui bahwasanya manusia itu akan terbedakan eh tergolongkan antara ashabul jannah eh penghuni surga dan penghuni neraka naudzubillah min adabinnar Wakala walau syara bukalah jangan nas umat tawahida seandainya Allah berkehendak Allah menjadikan manusia umat yang satu walayazaluna muhtalifin namus nanti asa manusia berselisih illa marrahimarabuk kecuali yang dirahmati oleh Robmu intinya sekali lagi semuanya di tangan Allah hidayah dan kesesatan di tangan Allah Namun yang kita sampaikan kemarin semuanya ada hukum sebab akibat Allah tidak begitu saja memberikan hidayah. Eh, kecuali mereka-mereka yang betul-betul menginginkan hidayah tersebut, betul-betul melampangkan hatinya untuk memberikan hidayah. Eh, contoh yang sudah kita sampaikan, eh, Salman Al Farisi jauh-jauh dari negara Persia, datang ke kota Madinah, ingin mendapatkan petunjuk Allah berikan petunjuk kepadanya menjadi seorang sahabat Rasulullah SAW. Namun paman-paman Rasul SAW yang dekat dengan Rasul SAW kerabat Rasul SAW, karena hati mereka. Tidak dibuka untuk mendapatkan hidayah. Mereka sombong. Mereka tidak mau mendapatkan hidayah. Maka Allah kunci hidayah tersebut dari hati mereka. Maka mereka pun mati dalam keadaan kufur. Abu Jahal, Abu Talib, demikian pula Abu Lahab. Mereka mati dalam keadaan musyrikin dikarenakan mereka tidak mau mendapatkan hidayah bahkan menentang hidayah bahkan memerangi hidayah tersebut falamma zaghu azaghallqulubam ketika mereka berpaling semakin Allah palingkan dari dari jalannya namun sebaliknya alladziina jahadu fina lanahdiyannah Orang subulana orang-orang mencari jalan kami kami akan tunjukkan jalan-jalan kami Ia ada hukum sebab akibat dan Allah sekali lagi ketika memberikan hidayah itu karunia-Nya dan kalau Allah menyesatkan itu keadilan dari Allah Subhanahu wa taala namanya keadilan menempatkan sesuatu pada apa pada tempatnya bukan adil kalau Allah menyamaratakan semuanya tidak mungkin ya eh, sama hasilnya antara Salman al Farisi dengan Abu Talib dengan Abu Lahab ya Abu Lahab Abu Talib ya eh, mereka tidak mau mendapatkan hidayah dari Nabi saw wasalam ya apalagi Abu Lahab yang ketika dijauhil Rasululah Ma, ah, malah mencela Rasulullah SAW taban laka alihada jamaatana. Eh, ketika Rasul mengumpulkan kaum kures untuk ida'wai masuk Islam, eh, Abu Lah mengatakan celaka. Jadi eh, wayi Muhammad, apakah karena ini engkau mengumpulkan kami? Maka turunlah ayat tabbat yada abilah bin watab. Ini adalah bentuk dia tidak mau mendapatkan hidayah Allah tutup hidayah. Tersabut dari, dari dirinya. Semua ada hukum sebab akibat dan jangan pernah mengatakan Allah berbuat kedeliman. Tidak ada kedeliman dalam eh, takdir dalam perbuatan Allah Swt. Allah mengatakan wa ma ana bildalamilil abid tidak laku mendeliman eh, hamba-hambaku. Semuanya sekali lagi antara keadilan dari Allah, antara karunia dari Allah Swt. Kemudian kita pindah ke pembahasan berikutnya nama tetap masalah takdir. Eh, mungkin sebagian antum, wah kok enggak selesai-selesai masalah apa? Masalah takdir. Ini sebenarnya masih belum seberapa. Berapa episode kita membahas masalah takdir. Padahal kalau kita mau bahas secara tuntas ini bukunya khusus masalah takdir. Ya. Sifaul Alil fi Masail Qada wal Qadar wal Hikam wa Ta'lil. Eh karangan al-Imam Ibnu Qayyim rahimallahu khusus eh, spesial edisi takdir. Ya. Ini kalau kita bahas mungkin bisa lima tahun lebih ya, ya maka ya inilah ilmu kita ringkasan dari ringkasan ya kita ingin membahas nanti insyaallah menukil dari ucapan makay merahimullah, eh ya, paling tidak antum tahu eh ya, bahwasanya inilah ya kitab-kitab ulama al sunnah wal jama'ah al imam Abu Bakar Ismail samailah berkata al khairu atau judulnya al heru washaru bi kawda illah kebaikan dan kejelekan itu dengan takdir Allah Subhanahu wa Ini sebagaimana dalam hadis Jibril tentang arkanul iman. Ketika Rasul ber, eh, ketika Rasulullah sallallahu menjawab al-iman antu minabilah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yamil akhir wa antu minabil qadari khairi wasairi. Yang terakhir engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang jelek. Kata Imam al Bakar Ismaili rahimahullah. "Wahai kaulah! Inna al kheira wal pulwa wal mura bika'ain min Allah azza wajalla. Sesungguhnya kebaikan dan kejelekan, yang manis dan yang pahit itu dengan takdir dari Allah azza wajalla. Amduhu wa kudarahu. Dialah yang telah mencatatkannya, mentakdirkannya. Layamlikun ali anfusim daron wal anf'an ilhamashallallahu. Manusia tidak memiliki bagi diri mereka Ya, ekamadrotan maupun kemanfaatan kecuali dengan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala wa innahum fuqara ila Allah azza dan bahasanya manusia itu fakir membutuhkan selalu kepada Allah Subhanahu wa taala la lahum an manusia tidak pernah lepas daripada membutuhkan Allah meskipun apa sekejap mata ya, selalu manusia membutuhkan Allah Subhanahu wa taala zina ada beberapa pembahasan yang pertama tentang ucapan beliau, atau Inal khairu washarah wal hulwa wal mura bi kalbain minallah azawajalla. Yang baik dan yang jelek, yang manis dan yang pahit itu dengan takdir dari Allah subhanahu wataala. Ini sudah kita sampaikan, harus kita meyakini dalam masalah takdir semua yang terjadi ini adalah apa? Ciptaan Allah, takdir Allah subhanahu wataala dengan kehendak dari Allah. Dan dengan catatan takdir dari Allah dan dengan ilmu Allah سبحانه و تعالى. Eh, harus selalu diingat empat tingkatan iman kepada takdir, mengimani semua telah diketahui oleh Allah, semuanya telah dicatat oleh Allah, semua dengan kehendak dari Allah dan semua adalah makhluk ciptaan Allah سبحانه و تعالى. Demikian pula di sini kebaikan kejelekan, eh itu adalah takdir dari Allah سبحانه و تعالى. Namun bagaimana pemahaman secara eh mendalam tentang ucapan ini eh, kita ingin bacakan dari ucapan Al-Imam Ibn Qayyim rahimallahu taala dalam kitabnya beliau tadi Syifao al-Alil. <tuh> dalam kitab beliau di sini ya. Halaman 575 Bab Ar-Rab' wal-Isrun Bab ke-24 Beliau mengatakan dalam babnya, fiqauli salaf min usulil iman al imanu bil kajar khairi wasari hulwi wa murrihi. Di antara ucapan ulama salaf, yaitu bahwasanya di antara prinsip iman adalah beriman kepada takdir yang baik maupun yang jelek, yang manis maupun yang pahit. Maka beliau mengatakan, kota kota ma'inal kajar la syarafi bi wajibil mujuh. Harus diyakini takdir perbuatan Allah itu sebetulnya tidak ada kejelekan sama sekali di dalamnya ya Fa innahu ilmullo wa qudratuhu wa kitabuhu wa masyiatuhu karena takdir itu adalah ilmunya Allah itu adalah kekuasaan Allah itu adalah catatan Allah dan itu adalah kehendak Allah dan kita yakini semua sifat Allah itu baik semua nama Allah itu husna yang maha indah yang maha baik Ya, tidak ada kejelekan di dalamnya. Wa dzalika Yang itu adalah kebaikan ya 100% itu baik sebetulnya. Wa kamalun minkuli dan sempurna dari segala sisinya. Itu kalau dari sisi apa? perbuatan Allah, takdir Allah, semuanya itu baik sempurna 100% tidak ada cacatnya sama sekali. Ya apalagi kita ingat di antara nama Allah, ya Allahumma antas salam. Ya Allah engkau adalah apa? As-Salam. Apa arti salam? Aladiyaslam Mingkuli aibin wa ya. Kalau kita pahami Makna Allahumma anta salam Aslam adalah yang selamat Yang suci dari segala bentuk Aib dan kekurangan ya, Maka sifat Allah demikian Tidak ada sifat Allah Takdir Allah, perbuatan Allah yang jelek Sama sekali Fashallu ilaih Se'ilal Rabbi ta'ala Bi wajimnal wujud Maka kejelekan itu tidak disandarkan kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya dalam hadis ketika Rasul sallallahu berdoa, beliau mengatakan washarru laysa ilaik Dan kejelekan itu ya Allah tidak disandarkan kepadamu. Ya, nanti akan kita bahas lagi. Fasharru laysa ila rabbita'ala biwajihi min wujuh. Kejelekan itu tidak disandarkan, tidak dinisbahkan kepada Allah dari segala sisinya. La Baik dari sisi zat Allah, wala fi asmai dalam nama-nama Allah, wala fi sifatati dalam sifat-sifat Allah, wala fi Bahkan dalam perbuatan Allah tidak ada yang jelek sama sekali. Wa inna ma yadkhulus syarrul juz'i al-idhafi fil maqdil muqaddar. Namun jeleknya itu ketika disandarkan kepada makhluk-makhluk ya, Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu kejelekan yang nisbi, yang relatif wa yakunu syarran binisbah ila mahallin wa khairan binisbah ila mungkin dari sisi ya ketika Allah ciptakan takdir itu di dalam diri makhluk-makhluknya itu ada secara sepintas kejelekannya namun dari sisi lain ada kebaikannya seperti yang sudah kita contohkan kemarin penciptaan iblis ya secara sepintas itu adalah sumber kejelekan namun dibalik penciptaan iblis banyak hikmahnya yang mana kata pak ulama dalam kaidahnya, bahwasannya tidak adanya iblis itu tidak baik. Ya. Karena apa? Hikmah di diciptanya iblis itu luar biasa banyaknya. Demikian pula musibah yang menimpa kita, setiap kita pasti timpa musibah. Ya. Kalau kita pikirkan secara spintas, wah, kok jelek. Namun kalau kita renungkan secara mendalam, seperti yang kita sampaikan eh, kemarin, luar biasa hikmahnya. Ya. Makanya seorang muslim eh, harus betul-betul bijak dalam menghadapi musibah. Eh, jangan hanya apa? Eh, lihat secara sepinya saja, renungkan bahwa setiap musibah banyak hikmahnya dan tidak adanya musibah itu tidak baik, ya. Adanya musibah itu lebih baik. Karena apa? Lebih banyak eh, ayat lebih banyak pelajaran yang berharga kalau kita apa bisa menyikapinya dengan dengan bijak wa qad yakunu khairan binisbah ilal mahal alqa'im bihi min wajh kamahwa sar min wajh ay bal hadah wal ghalib ay bahwasanya takdir Allah itu lebih banyak kebaikannya daripada kejelekannya dari sisi yang satu itu kelihatan jelek namun dari sisi-sisi yang lain banyak baiknya dan itu yang terbanyak dalam takdir Allah subhanahu wa ta'ala wa hadakal qisas sabati hukuman kisas bagi apa ya pembunuh Orang membunuh, wajib dikisos. Walakum fil kisosi hayatun ya'ulil albab. Bahwasanya di dalam kisos itu ada kehidupan bagi... ...kalian wahai orang-orang yang apa? Yang beralkal. Ya, kalau orang itu membunuh orang mukmin, ...ya tentunya dengan syarat-syaratnya ditentukan oleh... ...al-hakim, al-muslim misalnya. Maka apa? Dia berhak untuk di, dibunuh. Itu banyak kemaslahatannya. Ya mungkin orang-orang ham tidak apa? Suka dengan ini. Namun... Masalah tangi luar biasa dengan dibunuhnya pembunuh seperti ini di kisah tersebut maka yang lain akan apa berpikir seribu kali untuk membunuh orang mukmin. Namun coba kita lihat eh, di negeri kita ketika tidak ada kisah, eh, pembunuhan di mana mana. Eh, setiap hari kita mendengarkan berita berita tentang apa pembunuhan yang sadis. Kenapa Tidak ada kisah. Eh, Karena apa? Eh, hukum Allah itu lebih tahu daripada apa. Hukum manusia. Allah yang menciptakan manusia. Allah yang lebih tahu tentang kemaslahatan apa manusia. Non nah, manusia yang, ya mereka tidak tahu diri. Wahada kalkisas, waikomatil hudud, waqotil kufar. Demikian pula, melaksanakan hudud seperti potong tangan bagi pencuri. Ya, ini adalah memberikan efek jera kepada para pencuri. Namun ketika tidak ada hukum seperti ini, coba lihat di negeri kita, luar biasa pencurian di mana-mana, perampokan di mana-mana. Ya, inilah sekali lagi ketika manusia lali dari hukum Allah swt. Namun kalau diperaktekan hukum tersebut, memang kelihatannya jelek secara sepintas orang dipotong tangannya. Namun ya, efek ya positifnya luar biasa bagi seluruh negeri. Ya, ini adalah hukum Allah SWT wa taala wa demikian pula memerangi orang-orang kafir jika kaum muslimin sudah kuat sudah mampu memerangi orang kafir kelihatannya jelek pertumpahan darah namun itu lebih baik ya karena apa manusia akan betul-betul menyembah Allah Al-Khaliq fa inna syarrun binisba ilaihim secara sepintas itu jelek kelihatannya memotong tangan pencuri membunuh orang yang apa membunuh orang mukmin dengan sengaja misalnya kelihatannya jelek Eh, namun di balik itu hikmahnya apa sangat luar biasa. Seperti contoh juga apa kata pak ulama seperti amputasi. Eh orang yang kena penyakit gula nanu bilamendalik eh kemudian sampai dia apa eh, perlu eh difonis oleh dokter untuk diamputasi. Kelihatannya apa jelek. Tidak ada orang yang mau dipotong tangannya, dipotong atau sebagian daripada kakinya. Tidak ada yang mau. Namun kalau dipikirkan secara apa eh, dalam bahawa itu lebih baik karena apa menjaga bagian tubuh-tubuh yang yang lainnya kelihatannya jelek, ya eh, namun apa hikmah dibaliknya sangat luar biasa. Kita minum obat pahit, namun apa efek sampingnya luar biasa. Ini sekali lagi harus kita imani. Eh, kelihatannya jelek, namun dibalik itu banyak hikmah yang yang baik. Makanya orang mukmin ketika di musibah tidak stres, tidak frustasi, karena dia tahu semua ini ada hikmahnya yang penting. Dia betul-betul di atas ayat jalur yang Allah telah gariskan. Wah bashiro sabirin al darina ida musibah kalau inna lillah wah inna ilaihi rojiun selalu bergantung kepada Allah سبحانه و تعالى. Jangan terlalu banyak apa? Eh, ya, jangan terlalu banyak melapor kepada manusia, Ngerengek kepada manusia, terlalu banyak berkeluh kesah kepada manusia. Ingat kisah Nabi ya Aku ya Beliau mengatakan asku beshi wa husniyalla. Aku keluhkan, ayat eh, kesedihanku, kepedihanku, kesusahanku kepada Allah سبحانه و تعالى. ini seram muslim. Mengadakan tangan kepada Allah سبحانه و تعالى. Ia mungkin pada waktu seperti jam malam terakhir, minta kepada Allah سبحانه و تعالى. Kalau kita minta kepada manusia, terkadang kita ditertawai. terkadang kita ditipu oleh manusia. Namun kepada Allah سبحانه و تعالى, Allah mengatakan, ayat, wa'idah eh, wa Wahyam saskallah bedoren, falakashifalilahhu. Apabila Allah menimbaakan musibah, tidak ada yang bisa mengetahnya kecuali Allah سبحانه و تعالى. Kuarin beliau mengatakan, faina sharun binis ba ilaim, lamin kuli wajin, balmin wajin dunawajin. Eh mungkin bagi yang tadi potong tangannya, bagi yang dirajam, bagi yang eh berzina misalnya, atau lagi yang dikisos ketika dia membunuh, itu jelek bagi mereka. Namun dari sisi yang lain, dampak positifnya apa? Lebih baik wa akhiran eh, binisba ila ghairihim lima fihim min masahati zajar wa nakali wa daf'in nasabin bi ba'dhin ya namun dari sisi yang lain dari sisi masyarakat itu mereka akan mendapat banyak ya eh, kemaslahatan banyak apa ke, kebaikan-kebaikannya Karena itu akan memberikan efek jera bagi bagi yang lainnya wa kadzalikal wal amrad in kanat min wajhin fa min wujuhin adidah demikian pula penyakit Ya, rasa sakit yang dirita oleh sebagai manusia itu memang ada jeleknya dari satu sisi. Namun dari sisi sisi yang lainnya banyak kebaikannya. Berapa banyak orang yang sadar, ya, bertobat kepada Allah dikarenakan apa? Diberi penyakit. Contoh, eh kalau enggak kena jantung, enggak berhenti merokok, ya. Sekarang ini ribut, ya eh, harga naik. Eh, alhamdulillah orang enggak merokok sudah apa? Enggak masalah, alhamdulillah, hidayah dari Allah Subhanahu Terkadang apa? dikasih penyakit dulu baru tobat ya artinya apa ada hikmahnya dan itu luar biasa masih mending apa dikasih sakit ngene bisa tobat daripada langsung diwafatkan subhanahu wa makanya hikmah dari musibah apa laallahu yarjiun agar kalian apa eh kembali ke jalan Allah subhanahu wa eh manusia ketika diberikan banyak proyek pekerjaan sibuk lupa untuk taklim lupa untuk datang ke majelis ilmu nah ketika proyek sedikit ya masih sama. Ada hikmahnya Jangan apa? Mencelah Nah takdir Allah subhanahu wa ta'ala Semuanya wajib untuk apa? Disyukuri Falkhir wa sarru fi jinsil ladzati wal alam Wa nafi'i wa dorad Eh kebaikan dan kejelekan Itu seperti eh kenikmatan Eh dan juga apa? Eh rasa sakit Wa nafi'i wa dorad Kebaikan dan kemadratan Wa dalika fil <tik> maqdi'il muqaddar La fi nafsi sifat Rabbi wa fi'li alqaim. Intinya kejelekan itu ada pada makhluk, eh bukan pada pak eh perbuatan Allah Subhanahu Wataala. Faina kot ayat disarik. Sharon mu limun daron lau memotong tangan orang yang mencuri itu jelek, eh bagi sang pencuri. Tentunya dia tidak akan terima ketika beri potong tangannya. Jelek bagi dirinya. Wa amma kalau robi dalik wa takdiru alaih. Fa adlun wa khairn wa hikma wa maslah. Adapun ketetapan Allah untuk motong tangan orang tersebut. Itu adalah keadilan. Itu kebaikan. Dan ada hikmahnya. Dan ada kemaslahatannya. Kemudian yang dibahas di sini oleh beliau. Tadi ada ungkapan beriman kepada takdir. Yang baik dan yang jelek. Yang manis ataupun yang yang pahit. Ini apa beda dari ungkapan tadi. Yang baik dengan yang manis. Yang eh, jelek dengan yang, yang pahit. Kata beliau fa'in kila. Famal farkubaina kordin kader keran wasaron wakano halwan wamoran. Eh ya, apa bedanya takdir yang baik dan yang jelek dengan kata-kata takdir yang manis dan yang pahit? Kila alhalawatul mararatu <muluhu> taudu ilam bahasaati asbab fila ajili. Eh bawasanya rasa manis rasa pahit itu ketika dalam proses orang itu menghadapi eh, takdir Allah Subhanahu wa Taala. Eh ketika dia misalnya mendapatkan banyak harta, Dia em eh, rasa apa? Ya, eh, merasa nikmat, manis hidupnya. Eh ketika dia diberikan kemiskinan, rasanya apa? Pahit hidupnya. Ini prosesnya. Wal khairu was syarru yaji ila husil aqibawa Adapun kebaikan dan kejelekan itu dilihat pada akhirnya. Apa sikap dia ketika mendapatkan nikmat tersebut? Ya, kelihatannya apa? Manis, Namun kalau dia salah gunakan Enikmat eh, tersebut Akan menjadi jelek baginya Artinya sekali lagi Kata-kata manis dan pahit Ini pada waktu proses menjalankan takdir Allah tersebut Namun baik dan jeleknya Itu pada akhir daripada takdir tersebut ya, Kalau dia menjalankan ya, Takdir tersebut dengan baik Maka dia akan menggapai Kebahagiaan fid dunia wal akhirah, Rasa eh, manis dan baik ya, Sampai ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian dikatakan sini, wa waholun wa murun fi mabday wa awalihi. Eh dia menghadapi kemanih rasa manis rasa pahit pada awal proses dia melaksanakan takdir Allah subhanahuwataala tersebut. Wa ken wa fi muntaha wa akibatah. Eh namun kebaikan kejelekan takdir yang dia rasakan itu nanti pada akhirnya. Wa kot ajal Allah subhanahuwataala ada tahu ala annah ala asbab fil ajil tak marara fil ajil. Harus diingat. Bahwasanya di antara sunatullah ini yang perlu untuk kita pegangi. Terkadang ya manisnya kehidupan kita ini nanti pada akhirnya tuh akan jelek. Ya berapa banyak ya ini ya bisa kita lihat di sekeliling kita. Berapa banyak orang yang gagal hidupnya karena banyak harta. Ya anaknya anak Ududillah mendalik ya kena narkoba karena apa ada uang. Ya. Anaknya kena kasus, naya eh, kriminal, dikanakan juga apa? Dia banyak hartanya. Kenapa? apa? Dia laleh mengurus anaknya, karena dia apa? Banyak proyeknya. Ini kenikmatan, rasa manis yang akhirnya apa? Yang akhirnya jelek. Makanya, antum harus ingat firman Allah Swt. Wa asa antak rawsyam wahwa kerlakom. Bisa jadi apa yang kau benci itu baik bagimu. Mungkin sekarang kelihatannya apa? Kita eh, sakit. Eh kita pahit rasanya hidup ini. Namun apa ingat? insyaAllah akibatnya akan apa? Akan baik seperti kita minum obat. Eh namun sekali lagi harus dihicap dengan apa? Bijak, serahkan semuanya kepada Allah سبحانه و تعالى. Ya Allah mengatakan wa asa anta krawshe'an wa wahkan lakum. Bisa jadi apa yang kau benci itu apa baik bagimu. Kalau kita mungkin bisa menengok kisah Rasul sallam dahulu. Jangankan kita Rasul sallam terkena musibah di antara musibahnya apa beliau ya mendapatkan fitnah alias tuduhan dusta terhadap istri beliau Aisyah radhiyallahu anha ya kisahnya soal zaman ketika Aisyah ketinggalan dari rombongan pasukan perang bersama Rasulullah SAW, beliau apa ditemukan seorang sahabat kemudian seorang munafik ya yang bernama Abdullah bin Ubay ya seorang rasul munafik atau munafik menyebarkan isu bahwasanya Aisyah Ayah berselingkuh dengan seorang sahabat tersebut. Apa kata Allah Swt? Innaladina jaubil ifki usbatum mingkum, latah sabu sharulakum baluakhilakum. Allah mengatakan sesungguhnya yang menyebarkan isu-isu dusta -isu tersebut, eh koh gosip yang murahan tersebut adalah di antara kalian. Eh di antaranya orang-orang munafik yang tersebut. Ayat pelapornya adalah Abdullah bin Ayah bin Salul. Katalah Allah. Apa kata Allah? La ta sabu sharilakum. Jangan kalian kira wain Muhammad. Ayah ini khususnya kepada Nabi Muhammad. La ta sabu sharilakum. Jangan dikira kejadian ini jelek bagi kalian. Bal huwa Baluakhilakum. Pakai itu baik bagi kalian. Ayah secara spinas apa? Jelek. Ayah rumah tangga digonyang ganjing dengan apa? Fitnah. Ayah gosip perselingkuhan. Padahal tidak benar. Ini kelakuan orang-orang munafikin. Dan sampai sekarang sepihak juga orang-orang munafikin. Ayah. Namun kata Allah bahwa Allah khallakum itu baik bagi kalian. Kenapa? Semakin kalian digosipi, semakin kalian difitnah, pahala terus akan mengalir di akhirat ya, Gratis diberikan pahala. Tanpa kalian beribadah, kalian mendapatkan apa? Pahala. Ingat hadis apa? Al-Muflis. Eh ketika Rasulullah SAW mengatakan atau nama al-muflis, apakah kalian tahu tentang orang yang bangkrut? Para sahabat mengatakan al-muflis adalah orang yang tidak punya dina, tidak punya dirham. Kata Rasul bukan itu. Namun Muflis adalah yang datang dengan Hasanat Kaljibal yang datang dengan pahala sebesar gunung. Namun dia mencaci maki saudaranya. Eh dia eh, merusak kehormatan saudaranya. Maka pada hari kiamat dia ambil kebaikan kebaikannya diberikan kepada yang apa? Di dalam tadi diberikan sahaja apa sabu syarulakon. Kata Allah jangan kalian kira itu jelek padahal pahit rasanya. Nah, namun apa akibatnya baik. Ya, maka sekali lagi Ketika kita ditimpa musibah, ingat ya, itu kelihatannya jelek, namun dibalik sama itu banyak kebaikannya. Yang penting kita selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat menit? Ya, ini yang diucapkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim taala. Kemudian ikhwan rahimani wa ingin kita bawakan juga dari ucapan ashshak Abdul muhsin al abbad, eh ya, karena saya kira ini bagus ucapannya tentang masalah ini, apalagi masalah takdir, ini masalah yang, eh, ya, bisa dikatakan masalah yang pelik, eh, ya, harus berhati-hati. Rasul pernah mengatakan, tidak duqral kodar faamsiku. Apabila kalian disebut masalah takdir, jaga lisan, ya, karena jangan sampai kalian salah, eh, ya, ngomong, salah ucap nanti akhirnya apa? ia ya, menuduh dengan tuduhan jelek kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Al Imam At-Thahawi rahimallahu juga pernah mengingatkan kita akan akan bahayanya kalau kita berbicara masa takdir tanpa tanpa ilmu, tanpa bimbingan para al ulama. Imam At-Tahawi mengatakan wa asl qadari sirrullahi ta'ala fi khalqihi. Lam yaqtil ali malaikun muqarrabun wala mursalun. Asal takdir itu adalah rahasia ilahi, enggak ada yang tahu. Lamalakun mukarabun wa la nabiun mursalun, bahkan para nabi, para malaikat ya, tidak ada yang tahu tentang rahasia Allah Subhanahu wa taala tersebut. Kita nanti kaya, nanti miskin, kita masuk surga, masuk neraka, tidak ada yang tahu, hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Karena kata beliau, wa ta'ammuk فِي nadhar ذَرِيَةُ zalik zari'atul khidlan وَدَرَجَةُ sullamul Terlalu mendalam-dalami masa takdir Tentunya tanpa ilmu Tanpa bimbingan para ulama Itu adalah darjah tuturian Bentuk melampaui batas Wasulamulihirman Itu tangga menuju kepada yang haram ya, Dan menuju kepada kesesatan Kemudian bila mengatakan Falhadar Alhadar min dalik Fikran wa nadran wa waswasatan Maka berhati-hatilah Dalam masalah apa? Berbicara masalah takdir baik ia ya, dalam sisi memikirkannya atau dalam hati kita hati-hati masa takdir fa innallaha ta wa ilmu alqadari an anamihi karena Allah menyimpan ilmu takdir itu dalam dirinya sendiri ya menyembunyikannya dari manusia oleh karena itulah Allah mengatakan la yusalu amma yafalu wa hum yusalun makanya Allah tidak boleh ditanya mengapa Allah berbuat demikian nang manusia lah yang akan apa Ditanya oleh Allah سبحانه و تعالى, maka jangan pernah dalam hati kita, ya, terus ada was-was kenapa, mengapa Allah menciptakan aku seperti ini, mengapa dan seterusnya, ya, maka harus apa kita perangi? Laus ala amayyafaul Allah tidak bertanya kenapa Allah berbuat demikian, karena Allah al khalek Allah faal lima jurid yang ditanya ada kita, kita sebagai hambanya, jangan apa protes kepada takdir Allah سبحانه و تعالى. Eh, maka sekali lagi harus kita berhati-hati Ya saya rasa cukup Ini agak panjang ucapan uh, Syekh Abdul Masin Al-Abad Tenang masa takdir ini Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang Eh Jangan pernah bosan, jangan dikira Ini kita terlalu melampaui batas Padahal abang masih berapa halaman saja Dibandingkan ini ada uh, Kalau kita lihat ada 700 halaman Ya Kalau mau dibahas tadi 5 tahun belum selesai Ya Kita Nعم nah, tidak ada rotan akar pun jadi. Wallahu aalam, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita takdir yang baik dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita husnul khatimah. Aqul qouli hadza wa akhu da'wana anil hamdu alamin wa warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store.